بسم اللہ الرحمن الرحیم نحو کن هو اللہ احد لا هو صاحبان و ذان پر پتب ہوئے کہ کے حال او مقام ذکر شوئے دے مقتضا ذکر شوئے د غیر پارمثال ذکر شکی مقتضا ذکر شوئے چی تاریب بالعالمیت او حالت او مقام ذکر شو چی د مخاطب په ذهن کې تو <مشن> بک مصدق الیہ په اسم مختص سره ابتداء د ذکر په حاضر او کلام د تقاضا کوي چې په کلام کې سره را, را؟ مصلیه مارتبه العالم راو را را. ته غیر په د مثال له نحو انه هو الله احد دا ټول جمله د جل الله مثال او مصلیه ورو لیمو زکه په ټول جمله راو راو را. ته امره و شان د الله احد اللہ جل زلال ہو جدے احدن یک تارے نو لفظ زلالہ احدن ولا خبر شو محل شاہد شو دیدے کہ یہ خبرات لغت پر اعتبار سر اشارہ زکر کئی شے لفظ جلالہ اصل کے الہنو حمزوال سولشون پاخر کے نا سمجھے دیدے حضرت تقریب ہوگا دیدے <تصفح> غلط چھے دیدے کہ اخر که نه باخر اوږه نه ته ابتدا کړه له شوالام نه بلکې الالف و لام ذاره وله شي الہن ایوالذرا لاهن بادشه او سر کړه الان نو ائ لاهن ال لاهن اللام ذرا غره تنوین سره نه لګي تا ته چوي کنه السلام علیکم اوه و علیکم السلام یا جانا تنمین مال داکار مکاو لڑی بورو نن لگی پیگی کنا نسیب آت دین آخر اکی تنمین مالو او لاحوشو آو بیا یو ساکن کانون مادی یو نام ساکن الکی او دا بالمتحرک بالتحر آنا مدامی کانسو تیجورشو ادھے چیلی اصلو الالہو نو دی تولی کے بعد زیادت والعوض شکلا دا عوض با کسی کو بعد زیادت العوض ایدہ اصل شو ورنہ نفس اصل چو سو الہم بعد زیادت العوض پس اولی که بس ناکی دا غلطی شی ورہ نسخہ کی جدہ غلطی دا عیر سچی دیں پس اولی سو الہم اصل بو بعد العوض خوزفت الحمزہ تو حمزہ حضب قریشو الہم ایت حضب شو وعن وزت انہاو دا عوض قرارشو حرفت طاریب الفلام حرفت طاریب تا سولی که حرفت طاریب الفلام دا خبر دلوحات پیتے بار سراؤا دا خبر خط مشروع سیو بلا مسئلہ دی زیمن کی دے ذکر کئی اگر چو امنا محتصر سر تعلق نساتی دا علم زی چې د دے خب بار حال دے دے بار دی اتے بار تعلق ساتی چھ دا مسنہ علیہ مارفہ بالعالم دے اوکا علمو تاریف بالعالم دے پارا خبر ذکر کئی دا متنسرہ مناسبت لگی ندوی سمجو علی علمان بیا اگر دولش عالم لذات الواجب الوجود الخالق للعالم پر دا ازاد چه اواجب لجود ده پناه پی نرازی او خالق دا عالم ده دی خبرو که اممخ کے نوز چه اللہ لانون چاکی خدا خبرم زیان ترالا دی واضح سوک دی بس دی واضح اللہ تخفل دی اللہ قرآن که زبان دی پر دک که دی او په دی سر دا دا اسم محضر دا ادا اللہ تعالی اسم ذاتی دی اسم محضر په پر دی سر اسم عالم دی پر دی سر الله تعال ایجن ڈیش ندم میلی سمنا جو ایلا بیا اوگو زوری ذات الواجب الوجود دا ازاد تا پارا واجب الوجود وجود واجب دے انا کی دونکہ ندے ممکن ندے چی ختم بش الخالق لیل عالم خالق دی پیدا کون دی عالم یو قول دا شو دا کبی قول دا دا عالم دے تا سو شروع؟ عالم تا ستا پتا دا چاکیو خودشوی دا پار دا یو معاین ذات یو معاین شخص یو معاین مکان دیکی نور سوک شریکی وینا وز دا صرف دا دا شامیلی دیتا ویلکی گی عالم ویو مفهوم اللہ ما خلخالی و غیره اغیب بیان کرده ده چه دا عالم نا دا مفهوم کلی دا یو فرد معاین دا پرخواست نا دا مفهومی کللی د د دی چې کا مطلب دی کلی مطلب دی اگر چې خارج ک سره پر دی او د الله کللا او دی د معې په تبار سره مفوم مفوم عالم نه عالم دی مفومل دی مفهومی پلیې بیا دو کول د دواه کو را نهقل کئ او د دوالو کول پتبار سره چې کور پرده شته دی نه د کلی مفوم او پر پر صرف د دوال مطاح پتبار سر سره خارج کیا یو مفوم ب نه چه دا نون دیده کمی معنی الواجب و لی ذاتی حیدوی لگی اللہ ستا وی واجب و لی ذاتی حیدوی هر اغزاک تووی چه دا اغزاک واجب وی پنافه مرازی نمو اغزاک دا غن مصطفی دا غن اوجود ذاتی حیدوی اگر چه دیر که دیشی خوبہ خارج کتا یا اللہ تلا دی نور بچه ذاتی وجود نیشتا حبر واجب لی ذاتی چې دا غزه ذات د غیر نو مستفاد نه حبر واندو ټول مخلوقات او ټول کائنات ذات د بل نو مستفاد ده اده الله ذات د بل چا نو مستفاده نه دی نن نور انده واجب لی ذاتی بلا شیونه کې دی شی خارج کېشته قرالو کې دی شی انش خارج کې ده یو فرد د دې لپاره مفهوم به د بار سرګن اپران کې دی شی خارج کې نشي منتظر یو فرد د مفهوم دا لبذ جلالی سره المستحق للعبادته له الی ذاته چې د خپل ذات ته جن داغه ذات د سمې چی دغه ذات ته کازا کوي کا چې دا, دا, دا, دا مستحق نظر نه عبارت ده دا الله د ذات نه علاوه کمال ولا ذات نشته چې مستحق ده عبادت پی دی او چې ایه کنابودو وایه کناست مستحق د عبادت څوک په دې عبادت چې کوم رواسم او کومې طریقې د الله تعالی لپاره خاص دي چې څوک الله سره شریکي نه وي د بیا شرک وایي کله ایږي غنی حشر ته کله ایږي نه ګني صرف د تعظیم لپاره کوي د اغه دو الله سره د شریکت عقیدل نه نو بیا حرام دي او کله چې الله سره ایږي په برابر غنی هغه رواسمو کې نو دا حق صرف د الله تعالی د ذکر شکم دا عبادت رواج او رسم او کم ترکیم وغیرہ او قربانی دا صرف دا چار پارا دا دا د دیو جی دا غیر دا تقرب دا پرش حرام دے تفسیلی طور انما حرم علیک ونمایت تکی دا ذکر کئی علماء مجھا دو مطالب شو دولا ما فومی کلی شو مستحق لیل عبادت او واجب لیزاتی ہی عرصو کری شو خارج کسی صرف یو پار دے تا دی دو مط ودیوائی چې وزا آمد بازی هم بازیو دا گمان کرو ہے انہو اسم اللہ مفهوم الواجب لذاتی ہی دا خنون دا, مانے مانے دا, دا, دا, دا, دا دا اغمانی کمی معنی الواجب لذاتی دا دا دید پارا د مفهوم لپارمین دا لفظ اللہ دا دید پارمین دا دا مانایا اول مستحق لیلعبادت لذاتی یا دا مستحق لیلعبادت لذاتی ہی سیشو د دید پارا لفظ جلالا دا آغی دا مفهوم دا وکل من همه دا اد کلی دی نه ډول <سؤال> کلی دی دا غړہ پرات کېد شي ان حسره په پردن دا من حسر دی په یو پر کې فلايكون علمن نو په دې ډول <سؤال> متاهیم <سؤال> په اعتبار سره دا یو عالم نږي دا عالم <سؤال> نه دی یو معین شرف پر نه وضع شوی مفهوم کلی دی پر دا غړہ غړہ کېد شي معینه پرد نشي کېد دا پرانی کېد شي نو بیا عالم نشي کلی دلیل بیانې د دې مدعا پر جاله نشي چې ځکه د مفهوم د عالم جزئي او د دې د اډوار او کلی دي نو پدې کې تنافي او تضاد ده بیا عالم نشي کړي ځکه ان المفهم العالم اذا كان مفهم عالم جزئي او جزئي او ومذكرته من المفهمين کلیان او کلیان اتجى المفهمين ذکر بندسري کلیه دي دا کلی دي دا دواله چې کوم مشکور مفهم دی د او عالم جزئي به دا چې راته سره کتاب دی عالم کې دو دو دی دواله کوله شو په دوم کول کې علامه په نظر کوي په نظر لکه نه تسلیم ومنه اسمن له دا مفهم کلید دا زموږه اكيد اوسه چې دا د الله دا زموږه مفهم کلین زموږه دکې دره په رمه دکې کې د خپلم کې چا چې د مفهم کلید کول کړه خبرنه دراله ته کولی خطاته نشوي دا, دا وقته اجمع د اور پس واجب نه کیفا او سرنګ بهدا مفهومي کلی شیدا بنمشي د پاره د مفهومي کلی کایذا او سرنګ به شوکت اجمع پر په اجماع ماتی کی اجماع ماتی په دې باندې اجماله لا اله الا الله دا کلمه دا توحید دا او ته چو لا اله الا الله نه الا الله سرتاز مفهومي کلی واستثناء توحید کم جناره ان میشته ده معبود مگر الٰه ی نه 10 ذاتونه 30 ذاتونه چې هغه مستحق د عبادت دی 30 ډیر چې ذاتونه ښا چې واجب لري ذاتي اگر چې دا فرض یو دی توحید د کوم نه په کلمه کرا تا استثناء او اثبات د مفهوم کلیو نو کلمه د شهادت هغه په دې باندې دال کلمت توحید هغه په دې باندې دال ده شدہ مفہمی کلی نه ده بلکې د علم ورنبیع افاده توحید نور کوي اور سرنګ دا انکه استفهام انکاری دی سرنګ ده مفہمی کل شي وقته اجماع وحال دا چې اجماع کړه د علماو عل ان قولنا لا اله الا الله کلمۃ التوحید دا کلمہ رسلا دا کلمۃ التوحید دی کلمہ شهادت جدا نه خپلت شهادت را له دی دا کلمہ التوحید او جز شھ اللہ ک می کړي دا دې نوالاو كان الله كشي لفظ جلالا اسما لی مفهومین کلیین اسم نفار دا مفهومین کلی لما افادت التوحید نبیاب دا کلیما پیدا توحید ورنکی لیانا الکلی من حیث هوا هوا کلیم کلی دا حقل ذات تحتیبار سر والیک افرادی اشتا او کنشت دا کلی دا احتمال دا کسرت پکشتا او احتمال دا منافد توحید دا دا وحدانیت دا لیازا ب دا مانا شو دا نکتا ختم شو محکی نکتا ختم شو دا این مثال ورپسی ختم شو ورپسی بلا نکتا ذکر کئی او مثال ذکر کئی بل مقام او حال ذکر کئی او تعظیم او احانت یا روشی مصنع اله علم روشی خودتار دا تعظیم دا مصنع اله چپکم زاد دلات کی دا اغا تعظیم مقصود دوین او احانت یا دا احانت مقصود جدا انت هته مسند الہی چته معرفه بالعالم راړي د عالم په صورت کے بعض اټنګ کی هغه کی کې دې شي اې کی تعظیم کې دې شي په عالم او کې طور او خلق معنی وتنګوري لکه مثلا باز دا نه چې دې زو خو نصم زاهد دې دوپلا دې ادي شریف تویل نم شه نه ها تویل دې ځکه وې شه وی را هغه هغه معنی ته عام تور نوګوري نو په موس ندن الهي په او اهانت باندې خدا معنی دلالت کوي سجده لغت کوي او عالمو کې عام تور معنی ته سګ نوګوري کما ناکلک ته شي نکونه یعنی کو نیاتنا او ذکرانګي اسماء الاعلام هم دلالت کوي په تعظيم او اهانت باندې خطا اسماء ته راهي کې معنی ته نوګوري کله نکلا مددي وجنور شریف کوي کما فی الکاب الصالحه عالم په ځای په خبره کوم ترته او القابة صالحاو کیا القابة غیتاو جدو قوم درابا یو صلیتو خوصی پتو یو بدسی پتو ملوشی نا غیت سوال کیی لقاب نو آن طور دا سی گورشی کما فی القابة صالحا تیس کما فی القابة صالحا تیس انچه القابة صالحاو کی رئی لذالکا انچه صالحا لذالکا دا پارد تازیم یادو احانتو شریر القوم شمس العلماء شمس العلماء علماء, علماء. لکابر کش شمس الدین لکابر کش سوي څنګه او باتل لک خدا سره ته یاد شر لکوم یو سړی تورکیش امر محمد ان درا لکنا قبول اب او بنت منسوب شهه ته کنیت ته واه کنیت لکپ چې دا کوم نظر په ملوی شي شریف لکب ملوشی ناغذ مازین کی شر و ناس و آئے بس اصیح مثلا مو بیو شریف کس لکب و اور کچھ ارض ہے شر و ناس و تا کم لکب کو لکم لکب دے جا شر و ناس چا دے دلات کی پسا ماننے تو احانت ماننے پدی کے متقلم احانت پی رچا د کمس ناظن الے بارال دے بیام صبر ندے دا عالم د پارا مثال ذکر کئی مثل ركب علیه وهرب نوعیتو رضی الله تعالی عنهما د مثال کې اگر چې سوي ادب ده او بازو خلک به لرلی دي انما تبتزانی دې شیعه ارزولې او په شیو کې بیا د تفضیلیو نه کړولې شیعه تمزلیه او تفضیلات دومره خطرناک شیعه نه ده هغه صرف علی سے امتا پر شیخانو باندې فزلیه تیار کوي فوکیهت ورک غادهمره خبره دا د کفر خبره دا او نه د فسق او نه فسره کفر ته پینوځي ینه مطلب دا دی کولی تبزیلیه او نه د کافرو نه دی او دن کې دشي چې غلط انسان غلط دی کا کې دی والله تعالی له کوبر المقصود دلته دا دی یعلی د علونه ده او معید عوان دا ماحظ نه هو او ذئ ابنادس مریعا بسپی اها आवाज نو دی ک و دیته اشارچه سرهونکی متکلم د دې لپاره ذکر کی ان علی کی علوجه او بلکې د ک گنده اواز اشاره ده نو پدی وسلیه پدی الفا سر ذکر کول کی اهانت د مسلیه له دیو تعظیم شول شو څه نه یعنی د بم د ډول تعظیم کو صحیح شو. من نه دا دارنه علاوه یو علی او معاویه پرسک او پرنداروا او روانه صحیح څنګه مونږ دغه نیشت په دنیا او نیشت مونږ یو, یو پرسک او یو علی او پرسک او معاویه او یو کس ایشراق په دې الفاظو کې راګی و حربه حربه عرب راځي که او دا که مخصوص دا غین علاوه مون په دې کې نمستاے لی هی موزیکر کو خدا پر دو یو د احانات د معاویش دا نه لاوه منفرس کړئ یا مسنیدن پن کې د شی داسی کړی والله تعالی نو او علی د اولون مواستو په دې کې مونږ اشاره وکړه چې تا اول تر تک تعظیم تر شو پایو الانګ کی اشاره شو پالی کی تعظیم دا وړ بل کې کار تک شو تم شو راځي حجی کنایه تن عن معنا یصلحه علم له نهو ابو لهب ابو لهب فعل کذا یا مصنئ له مار پر اولی صورت د عالم باندې په کوم مکان کې چې کوم مکان د اشاری او د کنای کنای معنا د عالم نه اخلي کنای معنا د عالم نه اخلي ویله پتاه څه تمغوری ویلي د عالمو کې د مانوسو کې اعتبار نه کوي کایې نه نه کای کنه یار نو د کله معنی کنه یا خدای ته وای چې ته ذکر کې معنا موذوله او دا غین لازم د معنا د موذوله و نو تک تلحق کې هو ابو لهب کې هو معنا لغوي مشتاخدونه بنه بار په دې سره الله بي ابو لهب ابو زووي بليدود لمبي دوي کنه نو دلته کې نه مقصود دا ده چې ته ذکر کې عالم اور دے عالم دے اول نیم معنی چکم لازم دے آغا آخ دے سر لازم اور دے گا اور سر لازم جہنمی کی دل ابو لحب دے شغلی بلار یعنی د لہم معنی دے شغلی او اور, اور دے اور بلار کی دل یعنی جہنمی صحیح شو میں دل دے کنائے نمکسود دا چے زکر کے عالم اور دے عالم پلہ مختی چے دنوں دے کی خودونا مانا دا معنا معنى موضولهو لازم معنى واقعی دا لحب معنى هو کونه جهنمیان دا آغی معنى هو شخلاء لنبا اوور دکنه خدا که معنى موضولهو ستا بلا معنى دینا نوکل ناکل عالم ذکر کولشی طرح چه ابو لحب فاعل کازا ابو لحب قلید دا کار کرده صحیح سیب واسر اسلام ابلهب ولید تاع کار کړل نو څه مطلب په دې ابو لهب کې اشاره جهنمی دا کار نه دا څه کول او کنایه تنیا کنایه ورزول شي علم انمانه داس معنی نه یسلو العالم لهو چې د عالم صلاحیت دې معنی لري نه هو ابو لهب تعالی کذا کنایه چون چې دا کنایه ورزول شي ان كونہی جهنمی ده کېدو دنه جهنمی بل ال اله الوضع او په نظر سره کمی وژیدا مونډاي وژیدا وژې لغه ویته لغه وسولیکه ان ال اغ... ازافي اغه ازافي وزن عقب له وزن تاسو تموي ها بنظر ای مطلب یعنی په نسبت سره اول وژیدا نعم ابو لهب دا ابو ازافه چي لهب ته او دلحبن مراد اکا مانا واقعی صحیح شو مضاقلیه پید ازیافت پید برسر دلحبن اولا مانا لغت والا مانا واستل دامت لبشه لینه مانا اون زکا مانا دو دا زکا عالم دا ابو لحب چرا ابو لحب تا چون کوریم کوریم کنیت کاریم تاستا ما او چې بین چونی منصوب شیم دلحب پلار خدا هاچه دلحب دو د زو او دو پلارو دا کنیت مانو او برخان باید تهله کو نیت مومو کرے دا چې دغه په طور چې بګډیر مومنا داسي هغه کې خدای شي اکثر عام تووکل شي نو ده ابنا از ابي معنا لئنما معناه ابو معنا دل تکسره لئنما معناه ملازم النار دا اب معنا صدا ملازم لهګه ابن السبيل له کی دلار رز یلګه نو دلار رز نه ملازم الطریق تہ نه مرادیږي روزانه بلال رضی الله علیه و رضى بلکاری نه اام هر اپ نه درلا پوڅه دابش ودل تک اضافي معنا د اضافي مطلب د خپل بیانې ومن یا پکې هیڅ کسی ګټاره نه اضافي نه لغوي معنا ته اشاره ہوئی اضافي معنا د اب معنا سره ده انما معناه زکا معنا د ده له اب معنا ملازمنا نو نار معنی ته اشاره او اپ د ملازم راځي په لغات کې یو خپل لار مو می یوپ اللغات کی اپو مانا دیس رازی لازم و ملابسو او متعلق دور پور کے اسیدن کے و ایلزم قونو اب یاد دی مانی سر لازم بل امانا دا انہو جہنمی انچنے سے جہنمی انتکالنو دابا انتکالو گرزی من الملزومی د ملزومنا دا نارنا دا ملزوم نارنا دابا منزومنا با کیا انتکالو گرزی الان لازمی لازم تا لازم شر قونو جہنمی دا ابو لحب تکنه فعلا ابو لحب دا کار کنه یعنی جهنمی دا کار دا مطلب شده نو فیقونه انتقال انده بشی انتقال من الملزوم دا ملزوم نا یعنی نار نا الاللازمی لازم ترکتا که دو دا جهنمی ترکتا بیعتبار الوزه الا اول بیعتبار دا وزه دا اب دره جنوب نوعه هیده داگه مانا ملازم والا حب دا ابو لحب چه دره وهذا القدر كتم في الكنايه او دا خبره تعقيبا په جنايه دا خبر سره دومره خبره تعقيبا په جنايه نه بهر حال دی او خبره اشاره او دا خبر باندې لو نن ځان پوهه ترڅو کول او کول خدي ابيات یو چې باندې رات کینه باغنه کوشه ګوې کې د کنايه د دوه ما د طریقې ذکر دا طریقه چې خپل معنا او دا غنه لازمي معنا ترلاسه تکر او بلو هاو قل امانا دک جسد دک پلی جسدو چه دا اغسطوی دا معنی اغسطوی او دینبال تربتار تلید یو داده جی مانا موضوله مانا عالمی و نخلی مانا وزی دورش و دا لازم دورشی یو دا معنی عالمی نا دارک تلشو دا معنی موضوله نا دارک تلشو چا دا لازم دا یو دا معنی مولوزو سانوی نا معنی اولنه وزی د او دا هغه لازم تبیا انتقال مو مګر د رکی شو د کناي دا کوم لا په ذکر یو دا اړ یو ځای اولی تو ور شو دا, دا, دا, دا, دا, دا اولی یو ځای نه چا ته لاشي لازم ترشه نږدې خبره ته اشاره او خلاص وو راکی دل تکې د کناي دا معنی کی را چې معنی موضوعه دل ته چې کما د پلاړه پرې دا نه دا اولی واځي او اولی واځي لازم ترشه دا خبره کاټیدا دی وه هاځه قدروبه دور اندازا ده معنی نه یوهینا بلی دکلل دکافید پکینه کینای اشاره دی سناسه اشاره ملوشه هغه معنی د ت벌لی اوس سے بده او کله نګرتب تغیرات کین وقیعت دی هاذا المقام اول شیری په دې مقام کې یو بل خبره نو باغی باندې رات ان الکناده کما یقال جاء خاتم و یراد منه لازمه هو ای جواب جواب تر جاء خاتم ذکر صحیح اتهرام را ذکر را حدا مراد صحیح شریف دا صاحب دغه دا د ته ځانې ته د هتر نارواکې کنای ځان نشي استیاره ځان نشي ذکر د یو شی مراد ته بل شی دا خو استیاره سوالي یو لبس د بل لپاره استعمال نه کنای دا نه معنا موضوع لا ذکر کې او دا اگې انتقال کې لازمي معنا تا دا دا کې راځي او ذکر دیو یو مراد بل دا ابو مقصود ني صحیح شو دا سره دا غي دا پاره استعمال شری پاره لپاره دی دته خو استعاره دی هدا ته استهاره کولا هک نه نه شو استعاره کناو کې فرق تر انساني سره کیږي دا په اول له تاسو باندې ته صحیح پیژنې وکيله به هل مکان ویل شی دی په دې مکان کې انل کنایه ته کنایږي دا کما یو کال لک ویل خاتم او خاتم نه ویراد منه اراده د خاتم نه لازمه لازمي معنی ده اجواد تا هغه شخصيت زخيله لالش شخص المسمى بالختم اوا شخص المسمى دی دا داله پر زراواله غختم پر زخيله پر استعمال په دا معنی نه انتقال دی یو باللفظ دو یو معنی د پر راولن دا خو استعاره یو وي يقال لك يا غلامي سالم بركله وي يقال لك يا ليكي رايت ابال ه ماول رسجه ابال هبن اي جهنميه مذكربو المعمرده جندعو بالهاب لفظ استعمال کو داونه جبله همدا په پخلا معنا کې استعمال کو د غنې د سرgo انتکالو خبر نه درنه بلکې دا نه پر ذروجت کړه بل معنی لپاره سم کړه دا نه چې داله پر ذکر کوم ده مراد د جنبيه هغه معنا مراد کله دا نه پر ذروه است دغه پر دا است غواښ سوالله په غرام کو یو کان وای دا بل هبن او فيه نظر اډیک څه شي نظر لانه بیا د دې کاله په کول باندې هي نه دې پدک کوي استعاره شوا یہ لفظ جب استعمال انتقال منتقال نہیں تے درماں موجود لا کنایہ او کنایا مشوڑہ کا کنایہ کی تاصوی معنی موجود ہوا ہے لفظ استعمال شی مقصود ہے وہ معنی تب ایبل تے انتقال کے بل لفظ را والے معنی پر اس استعمال انتقال لا کنایہ علامہ صحیح ب باب اس کنایہ تا فن ولو کان المراد او ک چې شي مراد ما ذکر هو هذا القائل چې دې قائل ذکر کړل کانا کول نه فعل کذا هاذر رجل مشيرا الى كافرين و قول قولنا ابو جهل قال كنايه عن الجهنمي لولا يكن به احد نجاتي او کست اشاره او کاله قال كذا هاذر رجل اشاره او مراد دې دې اشاره او مراد دې جماعه کافری اشاره تا وکما امراد می دسی کافر را کار کړي او یا بالفرض زوم ابو جهل پال کزا نو ذکر تا ابو جهل وکما قال کزا امراتنا کافر والما صحیح شو نو دادی شي لا كان قولنا كنايه تنانل جهنمي دغه ول د کناي شي د کارو کو مراد می دکافر ده ابو جهل کارو کو مراد می دکافي کافر دادی کنائش دی جہنمینا ولم یکل بی احدن دیت اچھا کنائی ندائی لی دیتا خوئی استعارہ وی لکی صحیح شو ولم یکل به احدن پدی بند اچھا کول کرے ندائی حبرم جہن درال خان نو مطلب خداشه چې اشاره دې تکه آتا وې فل دغه نه صدر دې اشاره دې تکه خداشي ذکر کئ ابو لهب او مراد ته جهنمي ذکر کئ ابو جهل او مراد جهنمي اله امره تل ته جهنمي اله اشاره دې تکه اشاره دې تکه دې مسلمان د طالب ته امره تل ته د هندیا کاته درام ته علي درام ته درام نه هغه ديلي اشاره دته د اکاره کړي ذکر کړي همات ته بللي امر هم دران او لم يكن به احد قلبا نچا کول کړي نه دې چې دا کنایہ ده استعاره د ساجیبه استعاره ساجيبه استعاره علا فساد ذلکا او بازي دا غد نه نه اغد دلالت کی پر پساد بیده کول بانده مسل صاحب الابتاہ وغیرهو صاحب دم ابتاہو داغن علاوہ نور مثال ورکڑ دے پا دیکھنا ہے که بی کولی نی تعالی پا کول اللہ تعالی سر قبت یدہ ابی لہبن سر ونا شک کانا المراد او شک نیش تا چی مراد پا دے سر امدک ابو لہب دے نبال کافر خود دینا اشارہ شئی رسدہ وزی اولی اغل لازمی مانی جہن اغه د اشاره مستظ علم ذکر وی علم مرادی اکثر مرادین خود دې سره اشاره کوي چې چا یو بل معنی تا او په بل معنی کې د توحید وی دغه تر کې نه دغه څه مرادوي کې نه اصطلاحا او د معنا موضوعه مرادنه لازمي منه او ال ذکر کې چې دلته کې نه مطلب دارد چې دې ذکر کې علم مراد علم همدغه شخص وی چې کومه مانوي صحیح شو خود دغه علم چې د دې کې حدود مته دا اګی کما وزیمه 나와 نو هغه باندې 나와 اغه لغوی معنی لازم ته اشاره کوي پاګه سر د دې یا توهین کوي صحیح څنګه کېدل د جهنمی سر توهین مراد ده دا د اګل پرم نقطه کې دی او اګ کې نه معنی ته اشاره کوي کې نه معنی د اګ پر بیا خپل مقاصد کوي شي کومو جهنمی د پر بیا خپل مقصد کوي نه توهین مقصود ده او ک یو تیا تعزیبه مقصود وکنا وکنا تاریخ بل عالم کله شی د پاره د کنای او معنی ته اشاره کوي د هغه معنی د اشاره کولو د معنی ته اشاره ولګی تاریخ په مقصد یوه دا سونی چیزه کوي د عالم مراد ته ذکر د عالم مراد ته د عالم مسداقوم حدیث سره سره یو د وظیفه او د وظیفه په بار سره د هغه لازم مننه <مسؤال> تسنی اشاره وي دا مقصد بس ا um...